Tak dneska máme poslední večerní přednášku. Tak o tom, co jsme se učili, jsou nějaké dotazy nebo můžeme něco, co by jsme mohli prodiskutovat. Nějaké nejasnosti, pochybnosti. My se učíme tím, že se ptáme. Hm? když věci se vyjasní. Když se neptáme, první se ptáme sami sebe, pak se ptáme druhý. No a tím rosteme na... Tak ptali jste se sebe, jestli to tak skutečně je, nebo jestli si to tady... Dama pa vymyslel, hm? jak to vidíte. Hm? Zkoušeli jsme ve své vlastní laboratoři, když se, když nevezmeme ty znaky objektů, když nenecháme ty je vyjevit ve vědomí, jsme si vědomí subjektu objektu. Hm? Nebo nejsme. Hm? Jak to vidíme? Když slyšíme venku ptáka, je, je venku nebo je uvnitř, nebo ani venku, ani uvnitř. Hm? Jak to vidíme? Můžu se jenom do toho No. Že když vnímáme něco jako strom například, mm -hmm. Když jdeme po lese a dýcháme, a my ale vidíme ty věci okolo, ale nějak si jich nenazveme, niče myslíme. to už je to dualistické vědání subjektu byťa, alebo ne? Jsou tam stopy toho. Ty stopy toho dualistického rozlišování v nás jsou strašně hluboký. Ty stopy tam jsou, až jednou získáme e, probuzení, hm? ať už je to probuzení arahata, který rozlišuje nirvánu od samsáry, vlastně, nebo probuzení ve smyslu takovosti, který je obtížnější. Hm? Skutečně realizovaných bodhisatů je málo. Většina bodhisatů jsou putudžana. Protože bodhisattva nechce, nespěchá do, do nirvány. Bodhisattva se učí žít s nedualistickou myslí bez problémů. Hm? A nevadí mu se zrodit v pekle, protože ví, nebo kdekoliv, protože ze, ze všech situací se učí. Hmm? a tím pádem eh, odstraňuje ty, jak se učíme v sutře srdce ty eh, pomatené představy hmm? a strachy no a on nechce vykořenit všechny kléšas všechny posklenění vědomí protože on se z nich učí jestliže odstraní všechny posklenění vědomí, no tak co se bude učit? Je to tak? Tak pro něho jsou to v tím teravádovým přístupu nebo v tom základním buddhismu není. Pro něho je vlastně ty kléšas, to je body, to je probuzení. To je ten rozdíl tady nedualistický přístup. No a vlastně je to vkodovaný tež v terváně. To je to samé. Nakonec ta, ta očista mysli. Čím je hlubší, tak o to pak To probuzení je hlubší. Čím, víc, čím hlubší je párami, tím větší světlo. Jestliže máme moudrost, ale nemáme ty párami, v džátakách je slavná historka. Byli dva mněši pátele jeden jenom meditoval, druhý nemeditoval a jenom dělal dobré činy. Hm? No a zemřeli a ten, co dělal, stále dobré činy, ten se narodil jako královský slon, hm? ho opatrovali, dostával to nejlepší jídlo, no a ten, který stále jenom meditoval, ten se narodil, okamžitě se stal mnichem, No a e, realizoval učení rychle. No ale neměl co jíst, šel žebrat, nikdo mu nic nedal, přestože byl Arahat. Hm? No a jednou šel kolem ty, protože byl Arahat, měl nadpřirozené síly, jisté, šel kolem stáje královský a kouká tam ten slon. Aha, to je můj starý kamarád. <laughs> tak ten slon mu dává, to svoje nejlepší jídlo a ten ho učí tu darmu, když má nadpřirozený smysl nebo nepotřebuje vždy slova učit. No a nakonec si navzájem pomáhají, no a tím můžou vlastně oba vytěžit co nejvíc. A když děláme dobré činy, Bodhisattva praktikuje párami, aby vlastně zlepšil svoji situaci a zvládl proces přirození. Buda je ten, který se zrodí vědomně, žije vědomně, umírá vědomně. No a vlastně stejně tak jako arahat, když získáme přímo realizaci nejvyšší reality, co se stane. Všechno, co poznáváme, se zdá jako sen. Právě proto ten, kdo nepoznal nejvyšší realitu, tomu se říká Putujana. Páli putujana znamená v sanskritu to překládají jako prithana, co znamená eh, oddělená osoba. Že se vidí sebe jako něco odděleného. V páli se tomu říká Putujana. Putujana znamená široká osoba. Pokud jsme, nemáme přímou zkušenost nejvyšší reality. Naše tendence, libosti, nelibosti, hm? zlobě, bude široká. Jestli jsme poznali nejvyšší realitu, i když ve smyslu arahata stali jsme se, dostali jsme se do proudu, který vede k mirování, tak všechno připadá jako sen. Když já připadá jako sen, všechno připadá jako sen. Hm? No a pak ty problémy, ta široká zlost, široké ulpívání, široké nevědomí se zuží. No a když zmizí, no tak se stane arahatem. Ale bodhisattva se nechce stát arahatem. On kontempluje stav arahata, rozumí stavu arahata, ale nestává se arahatem. Proč? protože by to byl konec. Pak když zemře, no tak pět agregátů nemůžou pokračovat. A co se bude učit bez pěti agregátů? Hm? No a on se chce učit. Aby... Se chce učit? To není, není konečný cíl. Hm? Co se chce učit? No pármi. Perfektní dávání tím, že dává, se bude čím dál tím uctívanější a bohatší. Tím, že praktikuje sílu, bude tež, čím dál tím uctívanější a bude mít širokou, široký kruh přátel, který mu budou pomáhat. Když praktikuje nezlobu, tak žádná situace ho nevyvede z míry. Když praktikuje toleranci, když praktikuje úsilí má vždy sílu. Když praktikuje koncentraci, tak nemá zašpinění mysli, když přijde, tak to je jak kapky na lotusu okamžitě se rozplynou. On se nesnaží potlačit. Je pod... Nesnaží se je odstranit. Kdyby je odstranil, no tak co se bude učit? No a bodhisattva je ten, který díky soucitu netouží po nirváně, protože chce probuzení ze všemi bytostmi a díky moudrosti pomalu, pomalu přestává mít samsárické strasti, to už pro něj pomalu neexistuje. Tím pádem se stává cenou bytostí ve společnosti. Je to tak? Právě proto na dálném východě ty, vlastně ty, ty politické bytosti ty králové, který učinili dobro, to všechny považují za boodisaty. A v učení bodisatu neexistuje co? Hmm? Žárlivost. Bodhisattva se právě raduje z cností druhých a tím si je, se mu stávají vlastní. a hmm? no tak nepotřebuje mnoho úsilí, a raduje se, a raduje se, a raduje se. No přitom si přivlastňuje ty cnosti, které patří druhým. Hmm? za <laughs> Učení Bodhiatů jsou dva druhy vystávání Bodičity, Bodičita znamená nedualistické vědomí pochopení, že individuální probuzení nemůže existovat. Protože vědomí je takovost. Hm? No a jaký způsob? Buď vidět všechny bytosti jako své matky a otce, sestry, bratry z minulých životů. A nebo se vyměnit za druhé. Hm? Když někdo je lepší než já, já se z toho raduju. Hm? Když je někdo horší než já, no tak mu... Pomáhám hm? Ve všem, když je někdo stejný jako já, no tak s ním soutěžím. <laughs> no a tím pádem mám ke všemu pozitivní přístup. No a tím pádem nikdo mě nemůže vyvezbírat. Ten, kdo je, dělá něco, co se mi nelíbí, toho můžu jenom litovat. Hm? Protože se přenesu do jeho kůže. Hm? Protože vidím, že Toto vědomí mi nepatří, toto vědomí je složené z mnohých příčin a z mnohých důvodů, no proto na něm nelpím. A pak lpění na vědomí, což všichni máme, mi připadá jako sen. Hm? Není to krásný? že musí tu, tu podmínku, že musí mít tu jednu nahu na tom druhém přebu, jinak je to nemoha Tím pádem bodhisattva kontempluje situaci arahata, ale nestává se arahat. A rozumí ji čím dál, tím lépe, ale nestává se arahat. Protože nevidí nic v protikladu, Hmm? Realita je jedna, ví, že když si ji rozdělí, vlastně ta nejvyšší realita mu uniká, je to tak, Protože v té nejvyšší realitě všechno je dohromady. proč v té nejvyšší realitě všechno je domovat. Protože jsme se to učili. Vědomí je takovost. Může obsáhnout všechno. Je to tak? Hm? A z ty takovosti se vše vyvíjí. No a tím pádem můžeme jít k osmé otázce. Maitreya se zeptá, jestliže zpětný obraz, který je objektem vědomí, není od vědomí samotného odlišný, jak může toto vědomí ještě vidět? Vědomí. Jak může nůž řezat sám sebe, jak může prst ukázat sám sebe? A co na to bude odpovídá? To platí samozřejmě v, v konvenční realitě, ale toto nemůže platit v, v té realitě nejvyšší. Hm? Je to tak? Sinus dobrého rodu. Tady v tomto učení... V jakém učení? Mahayana. Hm? Stejně tak, jako máme v sutře srdce, v tomto učení, hm? a Valokiteshvále říká, teď říká Buda v tomto učení, v tomto učení koho? Bodhisattva. A bodhisattva je ten, který neprijíma dualistické vědomí. Je ten, který se hýbe v nejvyšší realitě. A nejvyšší realita nezná dualismus. Tady v tomto učení neexistuje jedna malá dharma, jeden malý fenomén, jakožto jedno rozlišující vědomí, které je odlišné od toho, co poznává od toho, co ho formuje. Schopné vidět druhou malou darmu. Co to znamená? Tělo neví, že je tělo. Počítek neví, že je počítek. Vnímání neví, že je vnímání. Hmm? tělesnost neví, že je tělesnost proč tělesnost neví, že je tělesnost hmm? tvrdost neví, že je tvrdá hmm? hrubost neví, že je hrubá měkost neví, že je měká. je to tak? Na no, všechny tyto věci existují pohromadě Nemůžou existovat odděleně. Jestliže já cítím tvrdost, je to protože moje ruka je měkká, je to tak? Hm? Jestliže já cítím chlad, je to proto, že moje ruka je tepla. Jestliže cítím teplo, je to proto, že moje ruka je studená. Je to tak? Čili toto teplo a chlad a tvrdost a měkost, všechno toto existuje pohromadě. Žádná dharma není oddělená. A jedna malá dharma nemůže poznat druhou malou darmu. Tedy malá dharma. Co je malá dharma? Malá dharma, to je ta, o tom jsme mluvili, jestliže je karmické vědomí, vzniká mimita bhaga obraz a ten, do obraz vidí, je to tak? Hm? ten, eh, co? Ten obraz nemůže vidět sám sebe? Ten, kdo vidí ten obraz, též nemůže vidět sám sebe? Je to tak? Tedy malá darma není, že malá dharma schopná vidět druhou malou darmu, Jakmile se toto vědomí zrodí, pak je to se zpětným obrazem, který vyjevuje. Ten jakmile se vědomí zrodí, zrodí se jakožto šnek, co vyleze hm? z ulity, má ty dvě tykadla. Hm? A zrodí se ta objektivní část vědomí společně s tou subjektivní část vědomí. Subjekt sám neví, že je subjekt, objekt sám neví, že je objekt, ale jakmile se vědomí zhodí. vědomí, které vyjevuje objekty a které se drží v vyjevení. Zrodí se vždy subjekt, objekt, subjekt a objekt pohromadě. Ale v podstatě hm? žádný subjekt, subjekt nevidí, objekt, objekt nevidí. sinus dobrého rodu. Dá se to srovnat s povrchem lesklého, čistého zrcadla. Jehož kvalita jasnosti umožňuje vidění prázdnoty původní podstaty. Co to znamená? My, když vidíme obraz v zrcadle, my si myslíme, že ten Obraz v je něco jiného než to zrcadlo samotné. Je to tak? Hm? Ale ten obraz v zrcadle není jiný než zrcadlo samotné. Ten patří tomu zrcadlu. Je to tak? Ale my se domníváme, že ten obraz, který vidíme, je od toho zrcadla odlišný. Ale on není vůbec odlišný. To je ta kvalita zrcadla, ty jasnosti, která umožňuje... Vidět ten objekt. Ale ten objekt od zrcadla samotného není vůbec odlišný. Je to tak? Když vezmeme krystal, který nemá žádnou barvu, a dáme ho k modré knižce, ten krystal se stane modrý. Je to tak? Ale ta modrost od toho krystalu, není vůbec odlišná. Ta modrost patří tomu krystalu samotnému, který modrý není. Je to tak? Když to pochopíme, jeho čára se stane jasná. Hm? Jakýkoliv obraz se e, zjeví ve vědomí, bevědomí, je ten nepatří hm? tomu objektu, ale patří vědomí samotnému. To je ten, vlastně argumenty. Čili jestliže to chápeme, <coughs> začínáme chápat prázdnost toho objektu. Dneska i věda říká, že tělesnost je prázdná, hmota je prázdná, jo. No a ta hmota, kterou my vnímáme, vlastně od toho vědomí se nedá oddělit. To byla velká chyba vědy právě, přestože věda dneska už došla k tomu, že hmota se nedá uchytit, hmota je prázdnota, ovlivňuje to naše vědomí, neovlivňuje. Vroci myslíme, že svět, ve, kterém žijeme, je něco solidního. Ale to tu solidnost tomu světu, ve kterém žijeme, to je solidnost našich konceptů, To není solidnost světa samotného. Čili ta původní podstata nemůže být odlišná od toho objektu. A ta původní podstata, to je ta takovost vědomí, která má schopnost vyjevit ten objekt. A ten objekt. Patří té podstatě vědomí, která má tuto schopnost ho vyjevit tak, jak je. Bez toho, aby ho hm? Jestli už Samozřejmě, jestliže, byme, jestliže zrcadlo jako na Petríně je v ludiště, hm? tam bude, Když tam vlezete, budete mít hlavu takhle. Hm? No a to je naše situace. My vidíme právě zkrouceně přes naše koncepty, ale zrcadle je rovný. Čili původní podstata se transformuje s objektem. To je důležité pochopit. Protože má tuto schopnost, nazývá se takovost. Vědomí původně není ani takový, ani makový, ale transformuje se s objektem. Jestliže přijme skutečnou existenci objektu venku, Transformuje se podle toho objektu. Tak jako krystal se stane modrý, hm? když je v blízkosti modré barvy. Hm? Je to jasný? A proč se transformuje? No, o tom jsme mluvili včera. Na základě toho hlubokého zvyku vidět eh, solidní, vlastní podstatu v osobách a ve věcech. Proto se transformuje do té podoby skutečných, neměných osob a věcí. A říkáme si potom, tato osoba je taková, maková ta se mi líbí, ta se mi nelíbí, ta je... Taková, taková, to je Černoch, to je Běloch, to je Číňan. Číňaní se mně nelíbějí, Černoši se mně líbějí. <laughs> je to tak? Hm? No a to je transformace vědomí na základě konceptu, který si my, my věříme, že ten koncept je něco solidního. To je dobrý člověk, to je špatný člověk. Ale dobrý člověk trvá zítra, bude špatný, špatný člověk, zase se zítra bude dobrý. Stále se to mění, ale vědomí, jestliže vezme podstatu, to bylo zlo a tak dále. No tak se přemění podle té podstaty jako. Eh, Krystal se předmění podle barvy, hm? ale to vědomí není ty podstaty, že by bylo dobrý, nebo špatný, nebo čistý, nebo nečistý. Hm? Protože to vědomí, jakožto to takovost, tam prostě je a neodchází a nepřichází. Nebo ani neodchází, ani neprichází. To, co, to je to, co lidé nazývají já vidím obraz. Ovšem, co vidí, je pouze zpětný obraz. Tento zpětný obraz už je a priori vlastně pro něj něco, co má vlastní podstatu, jestliže do toho přidá nějakou vlastnost, kterou si myslí, že je neměná skutečná. No a tím pádem, že si myslí, že ta vlastnost je neměná, skutečná, no tak si myslí podle toho přehovnání, že ten obraz v zrcadle je skutečný, že ta modrá barva krystalu je skutečná. Ale ta modrá barva krystalu nepatří. Krystal jenom hm? manifestuje. Když opustí jádro věci, věvený obraz se stane oddělenou skutečností. Co je jádro věci? Všechno, co můžeme poznat, co jsme poznali, co poznáváme teď, poznáváme jen na základě vědomí. Bez toho vědomí nic nepoznáme. Jestliže Co to přijmeme za naši skutečnost, no tak pak té, ty obrazy vědomí, které nám, které nám věnují barvy na základě toho pojmu vlastní neměné podstaty, která způsobuje to, že vidíme jako něco, co je nezávislé, ale nic není nezávislé. Nic není nezávislé na vědomí. Ale my vidíme věci klu, díky tomuto z, z hlubokému zvyku dualismu, ulpívání, my vidíme věci, jako by byly nezávislé. Stejně tak, jako vidíme obraz v zrcadle, jako kdyby tomu zrcadlu nepatřil. Hmm? Dává to smysl? A tím, že praktikujeme samády, vlastně poznáváme proto yogačára. Yogačára znamená jednání podle yogi. Jednání podle yogi, se vrátit se domů, vrátit se do vědomí. Pak poznáme, Jestli ve stavu samády poznáváme, že ty obrazy, které se v nás vyjevují, patří jako vesnu, patří vědomí samotnému. Je to tak? Celá téze yogačár je, že to my, co poznáváme s, s pojmem vlastní reality věcí, je náš sen. Nic jinýho. Realita vědomí, které věří v vlastní podstatu věcí, není nic jiného než sen. A když se probudíme ze snu, no tak vidíme, že to byl sen. Stejně tak, když, se, když získáme probuzení, no, toto dualistické vědomí, které věří, že ten člověk je skutečně dobrý nebo zlý, nebo hloupý nebo chytrý připadá jako sen. Samozřejmě, že je někdo je hloupější, někdo je chytřejší, ale to všechno je na základě reality, která není dualistická. Ale je jedna realita vědomí. Je to tak? Takovost mýho vědomí a takovost, ať už jsem chytrý nebo hloupej, dobrý nebo zlej, není odlišná od takovosti vědomí druhých. Jestliže to začínám chápat jasně, tak ta hloupost druhých, nebo chytrost druhých, nebo dobrota druhých, nebo špatnost druhých, by mě neměla vyvést z váhy. Přestože ji chápu, mě nevyvede z váhy. Proč? Protože ji neberu. Beru ji jako. Obraz v zrcadle, je to tak? Který nemá vlastní podstatu. Je na základě toho zrcadla. Kromě, jak už jsme se zmíněli, bodhisattva je ten, který funguje v nejvyšší realitě. Nejvyšší realita Realita takovosti, všechno, ta obsahuje všechno. Ve skutečnosti realita, pravda může být jen jedna, skutečnost může být jen jedna. A z hlediska Mahajánového buddhismu, ta jedna skutečnost je ta skutečnost, Takovosti, která se nedá uchytit, protože jestliže ji uchytíme, už to není ta takovost. Jestliže se, jestliže chytnu tvrdost, za chvilku ta tvrdost bude tlak, protože ty realitě, kterou já uchytím, je plno, plno vlastností, které si sami sobě odporují. To je naše realita. Jak může být v jedné realitě plno vlastností, které si sami sobě odporují? Jedině, jestliže ty věci se vyjevují na základě takovosti. Jestliže v hmotě máme tvrdost, měkkost společně, máme teplo, chladno společně, jak je to možné? Protože tyto vlastnosti jsou prázdné, nemají vlastní podstatu. Jestliže prázdnota dává smysl, Vše dává smysl. Jestliže prázdnota nedává smysl, vše nebude dávat smysl. Právě proto v tomto učení je nutno poznat, že ta realita, kterou my chápeme na základě našich hlásek, slov a věd, je ta realita, která nemá žádný vlastní vlastnosti. To je ta, ta realita, kterou jsme fabrikovali. A není vůbec objektivní, protože ji chápou jiné bytosti jinak. Ale to, co je objektivní, to je takovo zvědomí. O tom se nedá pochybovat. Jestliže je předmět modrý, vyjeví ho jako modrý. Jestliže je zelený, vyjeví ho jako zelený. Je to tak? Čili tak, když se jasná koncentrovaná mysl objeví s obrazem, zdá se, že existuje s jiným objektem. Hm? Tak, když se mysl objeví, tady nemám, tady je to přeškrtnutý, když se mysl objeví, když se mysl objeví, zdá se, že existuje s jiným objektem. Hm? Ale jenom se to zdá. Proč se to zdá, že existuje s jiným objektem? Protože uchopíme tu vlastnost toho objektu jako něco, co tomu objektu skutečně patří. Hmm? Jako patří tomu objektu odděleně od vědomí, které tuto vlastnost vnímá. Hmm? Ale nic neexistuje odděleně od toho vědomí, které tuto vlastnost vnímá. Hmm? Jinými slovy, Teď se učíte na dechu, podle toho, jak se obrátíte k dechu, podle toho budete vnímat. Je to tak? Ten dech ale není ani tvrdý, ani měký, ani teplý, ani studený. To jsou vlastnosti, které se vyjevují na základě příčin a podmínek. Který v tom momentě existují. A ty příčiny a podmínky jak je chytneme jako vlastní vlastnosti, které patří objektu a rozlišujeme podle toho. Pak co rozlišujeme na základě jmen a ty. Skutečné vlastnosti objektu nejdou dohromady. Ty skutečné vlastnosti objektu jsou na základě mnohých příčin a důvodů, které existují současně neodděleně. A jak můžou existovat současně tolik různých jevů? Díky takovosti vědomí, je to tak? Kdyby nebyla takovost vědomí, jak by, existovat, jak by mohlo existovat tolik protikladných jevů dohromady? Čili, co je, jestliže vidíme s touto perspektivou, co je výhoda toho. Ten, ta osoba, která je zlá, dobrá, taková, maková, je prostě, vyjevuje na základě těchto příčin, a důvodů takové vlastnosti v tomto momentě. V jiném momentě zase budou jiné vlastnosti. Jestli ty vlastnosti chytneme jako něco, co patří vnější realitě, co se stane? My budeme my tu realitu na základě svých vlastních pojmů, který na tu realitu my Ten člověk, který ho vidíme zlýho, třeba bude za chvilku dobrý. Ten, který jo vidíme dobrýho, zase bude za chvilku zlej. Takže ty vlastní vlastnosti se nám pouze zdají, ale neexistují. A jestliže na základě vlastních vlastností my věříme v skutečnou rozdílnost nebo skutečnou stejnost nebo skutečnou i rozdílnost i stejnost nebo i nerozdílnost i nestejnost nebo skutečný dobro nebo skutečný zlo nebo skutečný i dobro i zlo a tak dále stále jestliže něco chceme chytit stále něco nadsazujeme pokud něco chceme chytit a jestliže nasazujeme, vlastně ztrácíme tu podstatu reality, která pro yogačáry je podstata takovosti vědomí. A tu podstatu ta trvá pravda je to, co se nedá rozbít, ta takovost vědomí se nedá rozbít stejně tak, se nedá rozbít to, že zrcadlo když se objeví objekt, no tam bude zacadlý tak jak je. Jestli se objeví tvrdost, bude to tvrdá, když se objeví měkost, bude měka, když se objeví hmm? Ale tvrdost a měkost jsou jenom přechodné stavy. Hmm? Jestliže je vezmeme jako něco, co trvá, jsme na omenu. Na to je krásný příběh v biografii Jogína Milrepi. Velký Jogín Milrepa praktikoval léta v jeskyních v horách. Když přišel do vesnice, tak tam... Jistý. v Tibetu, stejně tak jako v Bormě, mají vášeň pro abidarmu. A obzáště ta sekta Dalajlámi, ty, co se učí abidarmu, chodí ve vedvábí v krásných šatech, a mají Vlastně jsou uctívaný učitele. No a takový jeden uctívaný učitel s dobrým pupkem a s krásnými hedvábními hedvábnou vestou a krásnou rolbou učí aby a učí, Země je tvrdost, hm? a tak dále, ty definice abidarmí. Hm? Eh, oheň je, je teplota, no a eh, tam stojí vagabond, hm? roztraný, eh, v hadre, hm? eh, vyzáblej. No a Arika furt dává najevo, že se mu to nelíbí. No ten se na ně podívám, drž hubu, co ty, co, ty, co ty rozumíš. A on stále na něj, že to není, to není pravda. Tak ten učenec se, se rozčílí a poviná, že ty, pojď sem. To tam šel, ty blbče, je to tvrdý? No, není, není. Není to tady, tak mu vezme ruku a mláčí s tou jeho rukou vozeď, a no, on projde To je, Vědomí má schopnost měnit kvalitu objekt, objektu podle toho, jak se k objektu stavíme. A to právě je krásná věc, kterou poznáváme na základě meditace čtyř elementů, když se staneme mistry této meditace, na základě pozornosti, my můžeme vlastně vidět kvalitu měkosti i tvrdosti, kvalitu tvrdosti v měkosti, neskutečná věc. Právě proto, že něco cítíme jako tak, je též na základě struktury toho objektu, to není, ale ta struktura objektu není rozlišná od vědomí samotného. A nemůže být rozlišná od vědomí samotného. Hm? To je důležité poznat. A na to ta meditace, Tomáš to dělá, čtyři elementy? té meditaci čtyř elementů, vlastně tím, že procházíme těmi kvalitami elementů těla, tak máme schopnost vlastně počitku měkkosti v tvrdých místech, počitku tvrdosti v měkkých místech, počitku chladu v teplých místech. V našich podmínkách, protože nejsme milrepové, No to je jistý dojem, no ale jestliže máme vědomí Milrepy, tak to dojem být nemusí. My můžeme tou myslí měnit, tu strukturu objektu. Na, na to je mnoho, mnoho v buddhistické Na Nejenom Milrepa, Arhatové v době buddhy mohli změnit kámen ve zlatu. protože nic není oddělené od mysli. No ale my jsme naprogramovaní tak, naší kulturou, naší... s naším vzděláním, že vlastně ta hmota je něco odděleného od mysli, která ji vnímá. A třeba v Indii, nebo v Bormě, jestli tam budete žít, poznáte sami, že většina i prostých lidí si myslí, že třeba ta poušť v Rajistánu hm, dneska, že to je výsledek hněvu z řeka, hm, který se rozněvala, a spálil všechno. No, ale oni zjistili vědecky, že tam byly vykopávky teďko, že tam byly vesnice <laughs> už za před deseti tisíci lety. Tam byla řekla nějaká Sára svatý, jsou vykopávky. Všechno se mění. No a když někomu řekneme, že řek z z má schopnost spálit zemi, celou zemi, tak dneska tomu nikdo nebude věřit. Ale v Indii tomu ještě jako většina lidí to věří. Vědomí má neskutečnou moc a tu materialitu, kterou my chápeme, to se nedá, to už dneska věda říká, to se nedá oddělit od vědomí. Je to tak? Tak dáme si ještě... Jednu otázku, nebo to stačí pro dnešek? Hm? Tak ještě jednu otázku a tím skončíme. Jestliže, zase Maitreya se dále ptá, vznešený, jestliže bytosti podlévají ve své přirozenosti, co je přirozenost bytostí. To jsou ty zvyky, vlastní podstaty v osobách a ve věcech, díky kterým vidí realitu jako něco vnějšího, co je odlišné od vědomí, co s vědomím vlastně nemá něco společného, co vědomí pouze může poznat. Hm? Ale je to něco, co... Od něho je odlišného. To je přirozenost eh, rozptý, rozptýlené mysli. Jestliže jsme v meditaci, no tak vidíme, že ty obrazy vědom, že ty obrazy, které máme ve vědomí, i, ty, i když otevřeme v meditaci oči, vidíme, že ty eh, obrazy, které máme venku, vlastně nejsou odlišný od našeho vědomí. Zkuste v hluboké meditaci, až budete otevřít oči. Většinou meditujeme se zavřenými očima. Třeba v zenu meditujeme vždycky s otevřenými očima. To má taky své výhody. Tedy, jestliže bytosti prodlejují ve své přirozenosti, to je s rozptýlenou myslí a mají jako objekt vědomí barvu, tvar a tak dále, to je pět objektů smyslu. Takový objekt a vědomí jsou též bez rozlišení, to znamená nejen v meditaci, ale normálně, jestli já tady vidím Jardu a Evu a Petru, je to též jen mentální objekt, v meditaci to uvidíme jasně, protože v meditaci, jestliže jsme v hluboké koncentraci, otevřeme oči, tak je nám jasný, že vlastně, jestliže eh, něco chytáme, že máme dojem, jako, že to je něco, co vlastně uměle vystalo, Takže v hluboké koncentraci vlastně nic nevyvstává. Jestliže něco chytneme, tak máme ten pojem nebo máme dojem, že to uměle vystalo. Když to nechytáme, tak to nevystane. V hluboké koncentraci já tež, můžeme tež slyšet zvuky, můžeme vidět, ale nevystane to skutečně, pokud se toho nechytíme. Je to tak? Máme to zkušenost? Hm? Sinus dobrého ronu. Pomatené bytosti kvůli jejich převrácenému poznání co je převrácené poznání. Vidět stálost, nestálosti, hm? vidět radost a uspokojení v tom, co je nestále, co se mění v každém okamžiku a vidět hlavně vidět jáství. Hm? To znamená vlastní podstatu. Jáství znamená vlastní podstatu v indické filozofii. Vidět jáství v tom, co žádné jáství nemá. Žádný objekt, který my vidíme, žádné jáství nemá. A ten stav nejáství všech objektů, tomu se říká takovost. A tato takovost je jediná realita. A z toho vyplývá tedy tvrzení učitelů Mahajany, že Samsára nemůže být odlišná od Niruány. Niruána nemůže být odlišná od Samsáry, protože oba stavy jsou takovostí. Pomatené bytosti kvůli jejich převrácenému poznání, tedy hlavně převrácenému poznání jáství v osobách a ve věcech, nejsou schopné podle pravdy uznat, že všechny zpětné obrazy vědomí jsou jen a pouze vědomí samotné. Takto je jejich chápání deformováno. To znamená jinými slovy, že my můžeme chápat objekt jedině za předpokladu, jestliže vědomí je prázdné, jestliže vědomí není prázdné, jak můžeme chápat nějaký objekt. Jestliže je vědomí prázdné, pak všechny objekty se v něm budou reflektovat. Je to tak? No a teď se dostáváme k tomu, co jsme vlastně vysvětlili. A to je desátá a poslední otázka. Hm? Maitreya se dále zeptal, v jakém případě bodhisattva praktikuje výlučně meditaci v Vůči objektům poznání, samozřejmě. Sinus dobrého rodu. Bodhisattva praktikuje výlučně meditaci vhledu v tom případě, jestli jeho koncentrovaná pozornost nepretržitě, co znamená nepretržitě, je ve stavu samády. Kdyby nebyl ve stavu samády, tak to nebude nepretržitě. Nepretržitě kontempluje, Pouze vlastnosti vědomí. Čili, já nechci udělat to příliš složitý, podle této tradice vlastně vědomí kontempluje šest druhů objektu. Arta, vlastu. to by bylo příliš složitý. Tak to je... Ve, ve vypasaně máme šest objektů. Tady je vypasaná rozdílná od vlastně teravádového přístupu. První pochopíme význam. Jak jsme se dočetli předtím, že bodhisattva studuje písmo, slyší, poslouchá písmo s pozorností a chápe význam. Jaký význam, jestliže praktikuje šamatu, chápe, že hrubý vědomí, hrubý počitky, hrubé objekty jsou vlastně utrpení, protože v nich eh, vědomí je opičí vědomí, stále lapá, chytá se objektu a to způsobuje nepřetržitý tok libostí, nelibostí a, a protikladu, ve kterých vědomí se nemůže stabilizovat. A jestliže praktikuje vypasanu, vypasanový vhled, tak co se stane? Tak vidí, že vlastně ty objekty, které se stále hýbou, nemůžou mít, nemůžou být jázdí. A nepretržitě kontempluje pouze vlastnosti vědomí. A ty vlastnosti vědomí jsou tedy oddělitelné od čestě objektu. Za prvé, tedy význam písma, význam toho meditačního objektu, třeba dech, co je význam dechu. O tom jsme mluvili, dech je element větru, Žement větru znamená pohyb, tlak, uvnitř, venku. Je to tak? To pochopil. Jestliže to pochopil, pak vastu. Vastu znamená základ. To je základ jeho poznání. To musí poznat sám na základě tělesného dotyku, protože všechno, co poznáváme, můžeme poznávat jenom na základě dotyku. ale jelikož poznal, že dech je element větru, je to formace těla, díky kterému se tělo hýbe a pohyb je něco, co se nedá uchytit. Je to tak? Hm? Právě proto eh, vlastně začíná chápat meditaci na dech, že by neměl na dechu ulpívat. Hm? Jestliže na dechu ulpívá, Ulpívá na obrazu dechu. Na dechu samotném se ulpívat nedá. Tože ten dech, na kterým ulpíváme, je obraz dechu. Ten, ten samotný dech už je dávno pryč. No a teď? Další objekt je vlastnost. Vlastnost je buď specifická vlastnost a společná vlastnost. Specifická vlastnost větru, to je tlak, pohyb. Společná vlastnost větru je co? Nestálost. A teď chápe, Pakša. Pakša znamená, proč medituje na, na, vít, na, na element větru. Proč medituje na, na dech. Protože jestliže se soustředí na dech, ty zbytečné myšly jsou pryč. Jestliže se nesoustředí na dech, no tak ty zbytečné mysli určitě zase znova nastanou. Hm? No a pak chápe tři časy. Ten dech je tlak teď, byl tlak dřív a bude tlakem později, to znamená, že ten element tlaku, ačkoliv nemá vlastní vlastnosti, ten bude trvat, protože trvá, Je skutečný. Ten dech samotný má v sobě tež tvrdost, má v sobě tež teplotu, má v sobě tež vlastnost plynutí a tak dále, má v sobě vlastnost měkosti, tvrdosti. Všechny tyto vlastnosti existují pohromadě, společně s vlastností pohybu. Je to tak? Když cítíme dech, nejenom cítíme pohyb, ale cítíme tež tvrdost, měkost, teplotu. Je to tak? No co to znamená? Že jestliže tyto vlastnosti jsou skutečné, musí trvat jak v minulosti, tak teď, tak i v budoucnosti. A jestliže bude meditovat na dech v minulosti, jestli teď nebo v budoucnosti, ta vlastnost toho, že když medituje, medituje na dech a vezme obraz dechu mentální, jeho mysl se ustálí, tam bude stále existovat. Proto je to objektivní vlastnost. Je to tak? Když si zvykneme na meditaci na dech, kdykoliv budeme meditovat na dech, zbytečné myšlení nás opustí. Proto je to objektivní fakt. No a naposled, což je tež neoddělitelné od mysli, to je jukty, logika věci. Dech jsou čtyři logiky věci. Dech je za prvé apekša, logika apekša, cokoliv může se věvit v našem vědomí je se jedině může vyjevit v, v relaci k druhému. Nemůže se vyjevit samo. Je to tak? Vidíme to tak? To je první logika. Jestliže se něco vyjeví, může se jen a pouze vyjevit v relaci k něčemu druhému. Samostatný objekt v našem eh, světském poznání neexistuje. Teďka každý objekt, který poznáváme, poznáváme na základě jeho funkce. Je to tak? Funkce dechu je, jak už jsme se je povědili, ale jestliže meditujeme na dech, tak funkce dechu je to, že uklidní naše Myšlení, je to tak? Hm? To je fakt, ten jsme zažili, o tom není pochybnosti. Hm? Tak rozumíme meditaci na D. Hm? Co ještě? Apexa, Kriya, ještě tam něco je. Kriya znamená použití. Hm? No a poslední aspekt je aspekt Faer, Faer znamená dharmata, že jsme se ujistili tím, tím, co jsme předtím zkoumali, ujistili jsme se skutečně, že ten dech je eh, fakt eh, tlaku pohybu a ujistili jsme se o tom, že když použijeme dech v meditaci, no tak se zbavíme těch e, zbytečných myšlenek. To je takovost věci, na které se nic nedá změnit. To je objektivní fakt. Hm? O tomto objektivním faktu se ne, tento objektivní fakt se nedá vyvrátit, proto je to takovost. Ta takovost patří jak konvenční realitě, tak i absolutní realitě. Tak takovost patří jak samsárickému vnímání, tak i vnímání z hlediska reality nejáství. Čili spojujeme ty reality v pojem takovosti. Ta Realita pro vmáhá myšlení, ta realita, skutečná realita dechu jakožto tlak, pohyb, je tež eh, relativní realita. A co je relativní, to je pouze konvenční. A ta realita dechu jako něco, objekt, který zastavuje myšl, tok myšlení, to je tež realita objektivní. A to je tež takovost. Jestliže je někdo takový nebo makový, to je též takovost. Jestliže je někdo pět agregátů existence, to je tež takovost. Hm? To je logicky dokázáno. Čili spojujeme realitu v pojmu takovosti. To je logika Mahajánového myšlení v jednu realitu. V tervádový nebo v základním buddhismu je mnoho různých realit, které jsou vlastně nejvyšší reality. Tvrdost země je nejvyšší realita. Z hlediska Mahajány, tvrdost země. Fakt, že země, konvenční země, že tam můžeme zasadit brambory, no to, je, to je takovost. A takovost je jedna realita. Takovost je vše, co můžeme poznat. A takovost je objektivní. Je to jasný? Jestliže je někdo dobrý, je to takovost, protože jsou, je to ty příčiny a podmínky v tom momentě jsou takový. Jestliže je zlý, no tak to je taky takovost, protože ty příčiny a podmínky v tom momentě jsou takový. Je to tak. Jestliže někdo je pět agregátů, to je tež takovost. Nic jiného nemůže být. A těch pět agregátů tež existuje na základě těch příčin a důvodů, které nemůžou existovat sami o sobě. Vždy existují pouze v, v komplexu mnohých, mnohých příčin a mnohých, mnohých důvodů. Hm? A ten komplex mnohých, mnohých příčin a mnohých, mnohých důvodů, aby byl realitou, nemůže být vlastní podstatu. To je jeho vlastní podstata to je právě ta takovost. Hm? No a z hlediska yoga toto takovost patří vědomí. Čemu jinému? Protože to vědomí, ať už je objekt, jakýkoliv ho zjeví, tak, jak je. Je to tak? Jestliže, stejně tak jako prostor, jestliže ten, tento dům spadne, prostor nemůže spadnout. To vědomí, který je takovost, tež, ta je vlastnost jeho věvení věcí tak, jak jsou, tež nemůže spadnout. Je to tak? Jestliže něco slyšíme zvuk, slyšíme ho na základě prostoru, jestliže něco vnímáme, vnímáme to na základě vědomí, je to tak. Vlastnost prostoru, ať. Věci mění jakoliv, nemůže zahynout. Vlastnost vědomí jakož to takovost, jak může zahynout. Dává to smysl? Tak dlouho ji necháme to tady. nebo krátkou meditaci. Zítra chcete si odpočinout nebo dáme zase chikung, Tak, jestli dáme chikung, tak uděláme krátkou meditaci pět minut. Hm? Jo? No a pak si zarecitujeme. Co si zarecitujeme dneska? Zase po změnu v sanskritu. Jo? Zarecitujeme v sanskritu dáraný velkého soucitu a soudu srdce. Hm? Pak předáme zásluhy a půjdeme do Hajaja až budete mít sny nějaký. Hm? Myslíte na to, jestli ty sny. jsou odlišné od obrazu vědomí, který chápeme za mělého stavu. Podle jogačáry nejsou odlišné. Jestli to je tak nebo není tak, musíte ho sami. Podle jogačáry to, co prožíváme ve stavu v a to, co prožíváme ve snu, jsou pouze obrazy vědomí. Hmm? Proč? Protože interpretujeme realitu na základě našeho Naší skutečnosti něčeho, co se dá chytit. Vědomí tež, když se objeví hezká žena, tak ji chceme chytit, hezký muž, chceme ji chytit v zabělého stavu tež. Je to tak? Když se ujeví hezký auto, hezký dům, chceme ho chytit, vesnu chce chceme ho chytit. Hm? Jaký je rozdíl? Teď to je vlastně význam toho, co je teď tady. Hm? Vše, co poznáváme v v rozptýleném vědomí, které chytá objekty, je sen. To je co jsme se teďko naučili. Máte a co vlastně, o co nám vlastně jde? No právě o nic nejde. To nic, no to je základ. Na základě tohoto nic se všecko vyjevuje. A to nic to neznamená, že je to nic, ale to je ta plnost všech věcí. Šunia hm? znamená nula. Hm? Vše existuje na základě nuly, vše dává smysl, jestliže nula dává smysl. Hm? Nula naplňuje všechny čísla, veškeré kalkulace dávají smysl. Na no základě ne, nemožnosti uchopení jáství ve věcech a v osobách. No to je ta plnost naší reality. Právě to je pomatení pojmu, protože pro nás prázdnota znamená, že něco chybí. Ale to vůbec není zde No. Prázdnota je prázdnota jáství. A jáství znamená vlastní podstata. To vám rozumím, ale vůbec nevím, proč my tu sedíme a vůbec proč. Proč vůbec i vůbec je proč? No, jestliže ti nic nechybí, tak se proč ne, nepláš? Pože ti něco chybí, tak se práš. Ve hm? no, skutečnosti mi nemůže nic chybět. No, ty skutečnost neznáš. Kdyby znal skutečnost, tak sež Budha. Právě proto, že jsi pamaten o tom, co skutečnost je, proto se ptáš proč. Ve skutečnosti je to jiný úplně. Ten, kdo má skutečnost, ten se neptá na proč. Ten vidí ty důvody a příčiny. ten komplex důvodů a príčin, no neptá se na to proč, protože ty nevidíš komplex důvodů a príčin, no tak se ptáš proč, ten komplex důvodů a príčin nezná proč, to je jenom já znám proč. V realitě nic nechybí. Ne? Právě proto je to realita. Paradox. paradox je rozlišující mysl, realita není paradox. Paradox je rozlišující mysl.